مخ کنه د یهود کبا هغونو بیانېل نووي رسول الله صلي الله عليه وسلم په دربار کې د دې دغه خبره مې ذکر شوه چې يهودوي مونږ نه ديانو ساينوي مونږ نه ديانو دا غي جواب الله تل او تلکا مانیو ګي يهودانو په ساين رپد نووي رسول الله مخ کې او يهودانو دین باندې ني دی دی دی. یو بل دین ته بیکاره بی دي وهم يتلون و اهميت دونه الكتاب داغه سلام الله عليه په قیامت کې و اوس دې نه ومن ال لم ممن منع مساجد الله ته هغه جن ډېر ليزالم شو کوي شي هغه من کول کوي مساجد الله د جمعه نور الله نو یو ذکر کوي ا په دې راتم دي زمني تاریخ د واعظ په دی باندې سری يهوود جماعت نن کړین بیت المقدس اسراون کړی دي ديم کړی دی بیت المقدس لاواله يهوود سره اوس ته نصر یو وات شای اسراون سره دا غې نه وره ست خرابې بیت المقدس د یوه دنا ایسانو لستر هغه يهودیانو په دې ځایونو عبادت خانه روانو لیدو د ښلا په مشرکان نبی له سلام الله وعلى النبي الله نه منو نن تکې پدی باندې مراد ده وسرا وسرا الله یو ام قانونو ذکر کوي پدی ردس جدل دېسه دین مين د ټول मिनिस्टर دې ته جمعهونه عبادت خانه خراب وي ن الله قانون ذکر کوه ومن هراسو دا حاریش پیداګ نادر لوی ظالم मिनिस्टर کې وحیده کې ईसाई او په شکل مسلمان نه او په شکل د منافق کې ومن ارلم دا غنډر لوی ظالم ایک وہ ظالم داونه سوپ کئدیش و من الم ممن ایک وہ ظالم دا هغه جان سوپ کئدیش مناع مساجد الله کیا من کوي کی جمعۃ النبی علی الله تعالی مساجد ستوری کې مساجد جمال مسجد دین اشرف بیت المقدس نه نه یا صرف بیت اللہ دین نه نه مراد ځکه مساجد جمال په زیران دا ټول جمعاتونو ته بهر تور کې ټول جمعاتونو غدر وی انسان دے شیعہ دا جماعتنا منہ کول ایوز کرتی ہے اسمور سشی منہ دا چی یاد کریشی پا دی جماعتنو کی نم دا اللہ دا اللہ نم نو کدا اللہ نم کولیشی دا اللہ دا نم ذکر کولیشی یا غمنا کئی یادو اللہ دا نم دون دا اللہ کلا توحید بیانی یا پکی تلاوت منہ یا پکې درس منکړی شي یا پکې نور دیني کارونه منکړی شي دا ټول تأیید کوي اسمه وو کې داخله او چې کوم قصدا منکې نه داړې ظالم شي کوم عبادتونه الله تعالی ته کول شي کله په شکل باندې دغه جماعت کیږي او کثر قصدا معنا خلق منکې نه ظالم انسان دې الله تعالی کوم او دا هر اتشامل لے که هر جماعت ومن اضلا مومن سوکت درلو ظالم یعنی نشت درلو ظالم ده آغا چانا منع مساجد اللہ شا منع که ده عبادت خانو ده اللہ نا ده جماعتنو ده اللہ تعالینا اید ترابی حسمو ده چکتے نم ده اللہ یاد کرش و سعادی خرابی او ده کوشش کئی ده جماعت په خرابونک ده جماعت خرابول یا خدا دا عبادت خانیروان ای لیکن تا اسلما یہودو کم داستشیوی بیت المقدس عیسیان اروان که یا خودو نیوان استو بیه یا خودو عبادت خانیروان اولی و دا مسلمانانو جمعتون امران شیری بار دور که داگه کوشش شده نو عبادی دا جمعت رانول دام در نوی ظالم دی چکم جمعت خرابی دا عبادی خرابی او دا جمعت خرابول دام نیجی پاگه عبادت کنم من ا خلق به کید نه نه معنا کید تلاوت نه دا اعمال په اعتبار دا اعمال او داسې کردار ادا کول چې ستاده یا خلق ته منکاج ته ونه راځو یا مختلف صورت دي خو دا اعتبار سره جماعت ته خراب خرابې ملي کی او دا خطرناک خرابې دي چې دا اعتبار سره جماعت شي سر سر خراب شي د کوم مقصود د مسجدنا عبادت ده د دې وجه حدیث کوم راشي اخر که جمعتون آباد دي جمعتون و دې اخيري خلق او اخيري زمانه جمعتون مبارک راي چې دا آباد وي او خراب منو هدايت له پکې ني د هدايت نه خرابي د هدايت دلاسه وربادي نن سبا جمعتون او تو جمعتون ډير آباد ول شي د هدايت په اعتبار سره خام خاصه خلک مشكلات تجې په جمعتون رايان عبدل عقد اعمال و پیتبات سره ټول ته شامل وساعي خرابها او کوشش کيده پی خرابها په خرابول دي مسجد کي الله فرماي ولاي قداتسان چې کم دا کوي مسجد خراب وي نه مسجد بخیال ثابت مفصلين ډير لوې جمعات ادا د لګري ها جمعات ادا به لیکلي دي او ټول ادا به چې له هاڅه نن دا جمعات سمولږي او چې دا هغه ادا به نه سادي دا جمعات خرابول شي الله دی خلق و بارک فرمائی اولائی کا ماکان لہو نشترے مناسب ندی دی دا خلق و دا پارا چکم جماعت خرابی جماعت دا عمال و دا پارے پر پا اعتبار سره خرابی اینید خلوحا اللہ خائفین دا چی دی جماعت دا غل شی خائفین مگر پیار سره انہی دا خلق یرول پکار دی دا خلق سر پکار دی اشارش و دی خبر دا چی دا خلق و لان دا سے دا سے طریقہ کار پکار دا چی دا چې په جمعه کې دا الله تعالی ذکر تلاوت نه کوي جمعه خرابوي نو خلکو ته پرداسه مهنت او داسه طریقې کار وکړي چې دې جمعه د سره و داخلي دي او که داخلي جمد مثلا مسلمان نه اړ باید نو بیا داخليږي په یې سره په جمعه کوي نه شي کولی بلکې نقصان او غنراسه اولایکا دا خرابون کی کسان چې ماکان له دوی دخلوه دې ته پر مناسب نه شي دا چې جمعه ته الا خائفین مگر خیرس یری مدي داس زورل په کاری داسه طریق کار په کار دی چې د جماعت د خرابول نه منش اگر خپل عبادت پر راضی مسلمان هم دی چې په سر سره راضی ته نقصان نشي ورکو دي خائفین لهم فی دنیا خزر ولهم فی اخرته عذاب عظیم چون کی جماعت دې لیکورل او ویه بادی ہوجائے کې عبادت مناکل اشعرل ندی بارکه الله فرمایله هم فی دنیا خیر ردیخ سزا اسنه په دنیا کې د دې لپاره راسويده او کې ای سایان دی او حجان دی الله پی تکبه په مسلد کې چیزې به مسلد کیږي نه دا سره مخه پاکو شرم ورقمنه کې جماعت ثلاثه چولې جماعت لپاره دونو داغه ثلاثه چولې په خداي دنیا جماعت ته الله تعالی فرمایله هم فی دنیا خیر سوچ په خرابای د جماعت کې کوشش كي. پکې تلاوت او درس تدریس منه کوي له هم د دنیا خزمه د دې لپاره سوينه په دنیا ولهم په اخرته علامه عظيم او د دې لپاره اخرت کې عذاب ورپسې کټاسو سپد جمعنه مدږي نو ولله المسریک الما د الله تعالی د پر مشریقم د الله تعالی د مغرب تسليده محمد عليه السلام مؤمنان ته کټزيد بیت الله نه نو دا الله تعالی دا بلاله کی دي فرضه کی مسجد کی مشرق هم دا الله تعالی دا مغرب هم ذکر دا مشرق او دا مغرب دا مراد تنا طول jihad طول jihad دا الله تعالی د کومشریکته کومغرب جنوب دا دا. ما دی بلځه کې الله تعالی ته عبادت کوي چې د مسجد نه ځمنا کړی او بلاله جماعتونه دي بلاله کی دي کور کې کولی شي په امر اسلام صلی دا ری دا, دا. دا که نا الله تعالی پرمیک مانا کلاشو نبی اعظم علاک فراح علا زما پرمشریکم دی مغربم ارج کی عبادت کولیش مدار تسلی دہ ولاول کوشش پکار دی اولیک ما کان له ایمت قلوها الا خائف تدک زری خلق در پرسړی دځو کې جمد تراځم پر راځ او کنا اغه غلو به شو نقصان ورساو او, او جماعت خراب کو نبی د عبادت کوي دی دی ولله المشرکو وال مغرب فاینما تولوا تسم وجه الله کم کرب تا چیتاسم مخ علاوه پسمو وجه الله ند تک تکي اغس شير توجيه الله تاسو د الله په توجيه کې د الله د جهاد نبارني الله تاسو ترپ توجوشه يا پسمو وجه الله پدغه زکه رضا ده الله دا زکه د کبديده متشابهات <متحدث> نه متشابهات اغلب بازو توريكي په قران کې چې د اخر معنی صرف الله ته معلومه ده يا الله په امر ته وژهار مقتللیک ضد ده الله سپت بل ده الله شان فرچ څنګه هاي ابا علماء د دې تعويلي معنا کوي اينما تولکم ترت چې تاسو مخوالو کمز کې چې الله تودريې پسم وجه الله دکل ته کې رضا ده الله نه جماعت نه جماعت نه بارولل الله تعالی توجو بلا غتوال دي د غلکه رضا نبلې عبادتو کې کته په داسې صورتونو باندې چې شری مسئله ده چې هغه څورلې پاره کې قبله ترته مخکل مشکل تو مثلا موټر سایکل لې یا بل غاډې کې یا غاډ غاډې مثلا د اکسن په هټ په داسې طریقې نه چې قبله مخوله نشي نو نبلو سم قناه باندې کولې شي په اشاره باندې کولې شي هغه ګنجائش دا بیا قبله مخوله او سیدھا زي سی طریقې سره چې قبله تلشی مخدومه نو نه بلکې هر طرف ته سیستم است علماء له ملي د جایز دا, دا فزول خبر نه دغه نه تا پيشاري سره نه بلکې هر طرف ته د مختیلا جايز هه لمه او دالیک له ګاډي رټیو سړې په کې قبلي تمخول شي 50 تا هو پيشاره نه بلکې قبلي تمخول به لازمي دي چې د قبلي ته څه مخ را وړه نو نپلی موږ بارک علماء تک ديځه کې د امام سلام اور طرف ته يمه الله تعالى بدا عبادت څخه قبل اين الله واسع عليم ان الله بشك الله تعالى چې واسع عليم فرح حفظ والدين او علم ولنه ور الله تعالى پتاه پتا سو ماني كن الله تعالى پتا الله تعالى علم نه مساله ته بيان کله الله المشرق والمعلم کوم ځای کې الله ته عبادت کوي کله ټول دغه یو کې الله ته عبادت قبلې څنګه جمعې څخه قبلې ابل واسع ده پر فضل والدی الله پتا پر اخره او صرف دا دونه وي چې دک جمعات کې به عبادت کوي د بیت الله نه منا کړی فرض کې بل تکو دار ارکان کې واجب کې دې دی کې چې جمعات نه منا کړی انو ارزه کې چې عبادت کې الله تعالی پر فضل والدی مسله کې سترا پر او اسان کيا وکړه وقالت اتخذ الله ون سبحانه نه دي صرف بر نماخت اللہ تعالی و جماعتنا خرابید خرابول دام شد په کې کی شرک کیا۔ وقالت تخزى الله ولدن دا ی اهل کتاب سوای الله تعالی صلی الله علیه وسلم بچي متصرف او نائب د سم سپاره بارا کې مراشي يهوديان او باور الله السلام تعالی الله تعالی وي وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول زمانہ ملو دغه سپاره کې بحث راځي په ولا کبه نه پیدا علاقه اخر بشوا او دا څنګه ژوند کیږي الله تعالی دا اغه روح واسطه ډیره زمانہ بیا د ورده شو اغه خپل کتابه تاسو بیا نو پس يهودانو د الله زو د زکوته کتابه یا الله تعالی پکې پوره عمومی هي يهودانو بو عزر السلام دا الله دې عيسایانو به عيسایو السلام او صلواۃ والسلام ته سوی د الله زو زکوته به امر غه کې په کول اغه نه به مرغه جوړشه د نا اللہ پڑی با درد کی وقالو تخز اللہ و لدن وقالو دیوائی اتخز اللہ و لدن نیسل لده اللہ تعالی راچی سبحان اللہ فرمئی پاکید اللہ لرد اولادن دا اولاد و آجا تظرورتی چی کمزوری اولاد خود چی اولاد ان جنس دی دا اللہ تعالی جنس ملی چیزم گستازو بچیری زمون پشاند دی اولاد آجا تا پکاری چیزم گستر زرورتی اللہ تعالی دا زرورت مجتا مختاج بلکه دا ارسل الله دی الله بچیت ضرورت دی بل له ما فی السماوات بلا بلکه دا الله تراره هغه سچی فاسمانو کې نه پزمو دا الله په ملکیت کې دی الله په دا کړی دی الله تصرف کې دی کل له کانتون دا ټول ارسل الله ته تابعدار اسمانونه هم تابعدار دي زمکه چې هغه هم تابعدار چې سري دان تابعدار وره ونه دا الله کله ته قیامت کې دا دا قیامت چې غورونه سرو دیغه ایک فرق وو کی نو سارو د دې عبادت سره د دې اوم د تک عبادت چې الله صرف پر پیدا کړی دی اکار کوي اوس هر د سر لري پیدا کړی دی بس سورل کی حیوانات کی بادي د پيو طرف پیدا, پیدا کړی دی خپل پیاور کوي بادي د یوی طرف پیدا کړی دی خپل یوی کوي نو د دې د جن عبادت د دې الله ته عبادت کی کی الله صدا پر پیدا کړی دی اکار دی خو انسان یې صدا پیدا کړل دی بعضي کسان اکار کوي او بعضي کسان اکار نه کوي الله فرمای بللہ ما فی السماوات اللہ لپر دی او سزمه کو اسمان نی کری کل للہ کانیتون قل الله قبیلی سره پر چې الله تعالی پیدا کړی دی هر شی اغه شی ا مقصد برابری اغه خپل کار کوي بدی او سماوات او الارض ناشنا پیدا کون کړي اسمانو می ناشنا پیداکونکي الله تعالی د اسماني نه دی او ارض د زمکي اذا فضو امر هر کله چې په سلوکي الله تعالی د ايجاد دی او کار ف انما يقول قصوي الله تعالی د غشيدا كن شي فكن پس موجود الله تعالی به شي ضرورت الله تعالی هیڅ شي ضرورت نشته زمکه اسمانونه الله تعالی اغه ناشنا دري کیسره پیدا کړ بدیع اغه ته لګي چی مخ کې اسمان ځمږ کې هیڅ څنګه تصویر نه الله تعالی بغیر د نکشې نظمک اسمانونه پیدا کړ او د دین علی رقم الله تعالی یو شی پیدا کړي نو بس الله و صرف کنو دا کلمہ مطلب نه چې ال... الفاظ الله وي چې کُن موجود شي نه موجود شي ولما لكل ایجاد سرعات نه کنایه یعنی د بس یو شی په موجود شي نه موجود شي کدی ویل ته ضرورت ني مطلب دا ر اشی انتهائی ذر موجود شا. ورپسی ای آیاتون کی اللہ طلاب قدیبہ نرد کے وقال الذین لا یعلمون لولا یکنل من اللہ او تاتین آیا اوی آکسانو غیلی دی آکسانو لا یعلمون چینب ہوئی کی دا مشرکان اللہ یاد لولا یکنل من اللہ اولی خبری نکی دا اللہ زمون سران اسانگا تا سر خبر کی انبیاؤ سر خبر کی ملیکو سر خبر کی وداسید الله مسلم خبرې کې او تعالی تي نا آیا یاول نه لازم مو معجزه چې مونږه کومه معجزه تل کړو ديبه مختلفه مطالبه کوي لنؤمن لك حتى تقرن لنا من الارض ينبوع پیغمبر اسلام ته دې مکه کې چيني جاری کړ چې جا تراځه عذاب راځي مونږ باندې اسمان نه ټوکرې و مونږ bale ایمان نه لرو چې مونږه اریو کاست مستقلی کتاب راکړې ده څو ایمان نه راغله نو مختلفه مطالبه کوي الله تعالی وی دي دا خبره کوي چوله الله موسره پر را صاحبنه کې چښدا ما ته ویجله دا من کوله ته ویجله زما پیغمبر یو خدایمن ته پښتله ویچته زما بلګانه زما عبادت وکړه او دا زمانه کې دي کتاب علما دلور کړل نو خنده ولې ډایرکټونه برای راس خبرینه کوي او تا دینه آیا یا موږ چې کوم شیته لکو او کوم قوله نه راځي الله تعالی دي جواب دې یو خبر جواب ور کوي یو خبر جواب ور نه کوي لمبا خبر هغه خبر جواب ورنه ک دا خلق کذالک قال الذين من قبلهم مثل قبلهم تشابهت قلوبهم الله سر دا خبر وکړه دا دا که څنګه دي د دوی په شن خبر راغ کسانو کړه وک چې کوم د دین مخکیو مثل قوله دوی په شن خبر راکړه موسی علی السلام دینو باندې مخ ته خدا او هاي ارینا الله جهرا فلقومتم قبره مهاوه او هاي الله دې خبر کړه دا مخکی خلکو شي د څنګه دا غیظونه و د خیر خبره پکینه و دا کارنګ د دې ژوند پاسیدو د خیر خبره پکنیشته د خیر اراده پکنیشته داغه خبره الله دا جواب په چوله الله <سؤال> مشرقه انه الله <سؤال> اذا دخلك وخلق دا دې په ځینې سوالاتو نه دې په ځینې خبرو الله تعالی دنیا کې د یاد خپل چاته نه کی خیرت کې ویکیل اگر چې ممکن د دې مې خبر جواب الله ورکړ دی وی او تعتینا ایا موندہ معجزات مطلوبه ونی دراجی الله فرمای کتبین الایات تاسو یو معجزہ وله ما بلا آیات راغلی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلا شی معجزات زناور رسل خبره کړی دی امید و تو کری شوی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ دی چې مختلف تاسو نه کړی دی هغه معجزہ راغلی دی خود بیان ایمان نه راوړی الله یې بیان کړی پس ادا قد بین الایات بیان کړی دی هغه ایتুনা معجزہ نکوم اند پر د قوم یو کینون چې هغه یې کیند پر بسی تسلیدا پیغمبر علیه السلام ان ارسلناک بالحق بشیرا موږ له ګله تعالی نه د پرد زاهرولو حق بشیرا زیره ورکوونکې نذیره یې او کدی جهنم تزی د الله د پر بولی او غلط سوالونه کې په دې باندې جهنم تزين پیغمبر د الله تسلی ورکی ولا تسلوانا صاحب جهنم دا بار کښوان نشي پیغمبر تعالی الله تعالی اغه تسلی ورکړو یو د تبلیغ مبارک ته پوسه دایته زده زين ګډاران شي یو د تبلیغ مبارک د اغه ته پوسه الله وکړي چې الله پیغمبر دېنه پر را لګړي خبر رسول د کړه رسول نه دا ا یو د دان چې او ته اورسه په جهنم ته لړ نبي احمد ابداتا پوسنه کې دې ویل لګ بد عمل د وجه جهنم ته لړ پیغمبر و ته خبر رسول ولم ترض عنك اليهود ولم النصارى حتى تتبع ملتهم ذبی یہودیان مزاج اللہ بیان ہے پیغمبر تعالی فرمائی جس کا ناراضی کی نہ یہودیان اور نہ عیسایا جس کا دین تجہ ترضی بلکہ دین تعالی رضا کی حتى تتبع ملتهم چیت ذبی دی دین تابیش تدبی تا سے شے دین تابیش خدا سے تکریش اللہ خپل پیغمبر او کتا تا خبرمو کی او تو تو انه د الله هو الهدایت دا, دا الله تعالی چې ول هو دا اغه هدایت د کده یني اسلام, دا. دا. اسلام دی ول هو دا او هدایت دی یني اسلام دین حته د نور دینونو منسوخ شې و دي ز څنګه حق دین چې په دې زمانہ کې لپاره پرې دما چې کم هدایت دا, دا, دا الله تعالی رسېږه اغه پرې دما ستاسو دا سې نشي کړي ته امر جواب ورکړه انه هد الله هو او بیا الله تعالی ذ مخلوق عجز بیان الله تعالی فرمایلی نه تبل فرس کوتا د دې تا ذمہ داری کړل دې د خوښ شته تبش ما تا, تا پیغمبر نه تاب کی دا مثال لپاره سره هنګور بیٹه مپاس اچارول کې سره لور ته خبره کوي پټه نن پاس تا ته هنګور پیغمبر تعالی وي په تد دې د خوښ شته تبش پیغمبر چر نه ما تا, تا وي کیا یعنی ک تاسو د دې د خوښۍ او تابش دی د دې په سیر روان چي اېسايشی یوهودیشوی د کارونه د پزاند پیدا کړو بعد الذی جاءک من العلم رستو ادینا ای په امر جتا تعالی راغله نه وحی راغله دا سنت الهدایت راغله وی مالک من الله می ولی نو ایستاده بارسو کولی سو دوست پران نصیب او نو سو او دا آیات بعض مفسرین لګل د کبل برکنه لږه یہ حجانو والا وی اوس پوری زمنگ قبلہ د مکه بیت المقدس اوسه قبلہ بدل کله مکه ته راغی چر مکه نه پیغمبر علی السلام د الله حکم کچه بیت المقدس ته مخکا چې کله مدینی تراغه اشپا رسوله سمې اچیا کوله مو ذکر او هغه قبلہ ته مخکونه ایشکالات پیغمبر السلام خدای د حکم تابع و الله وی مکه کې او مکیته مخکوا الله دا او مدینی تراغه بیت المقدس ته مخکوا او بیا دوباره بیت الله وته و تهان بر لسلام د الله د تابع الله فرمایي دي د تابعه اند اشکالات کړي دي کان ناراضيږي نشي کوي کو ته وا چې الله هدايت الله چې ما ته کوم تر محقول حکم کوي محقول زاسته کې د منشاهو تابع هغه نه محقول الكتاب مخ دې دې تباه جنو بیان شي د مسلمانانو باندې کې نظریات چې دې مسلمانانو کله ناراضي کی دا نظر بیان شي نور بل نظر بیان شي په دې کې بعضی داسې کسان داو شیرا له حق او اخری آیات کې هغه بیان ان لکه یې الینا دینهم الکتاب ا کسان چې موږ کتاب ور کړي د کتاب الی موږ ور کړي کتاب نو تورات انجیل او دې د حق انجیل او تورات تلاوت, تلاوت سره تلاوت دادے چې دا هغه کې کم اکایدت دي نصيحت دي او هغه کم عمل ذکر دي په اي باندې صحیح عمل کوي چې كلا په تورات صحیح عمل کوي په تورات کې چې پیغمبر باندې چې په تورات باندې صحیح عمل کوي په تورات کې د قرآن باندې قرآن باندې باندې الله ورپسې خپلوي چې کم صحیح حق تلاوت کوي تورات کې د انجيل کې نو اولای کسان چې خپل کتاب صحیح منل لري اولای کې يقينون دی ایمان لاری دغه په قران باندې هغه قران مانی هغه د قران نه انکار نه کوي د پیغمبر مانی د پیغمبر نه انکار نه کوي و مَن یُؤْمِن بِهِ وَاللّٰهُ فرمای دلینو مبارک چې کمه نه مانی و مَن یُؤْمِن بِهِ اا چې کفر کو په قران مانی په پیغمبر په اولایک هم الخاسرون کسان تاوان چې مخ کی تیر شو نه پر دی بلګه کوشش کوي چې د دین نووالي تا دا سې کسان چې دي کوفر کوي په دې پیغمبر داتاوانيان وبان اعظم نشته لري زالم مين مندا اچانه منا اچه منا کول کې مساجد الله هی د جمعه ته نو د الله تعالی نه دی بار خانو ده الله نه منا کایبا د الله او اغته تل عبادت نو وکړې شي نو ټول عبادت د نوم نه یاده نه مراد دی وسعه ونشته لري ځالم دا چا نه ساحه کوشش کوي خرابيها په خرابونو د مسجد کې بلډینګ خرابیا پکې اعمال خرابای اولایکا دا کسان چې دغه ظالمانو چې دی مکان لهم مناسب نریذیلرا ايته خلوه دا چې داخې چې د جمعتون ته الا خائفین مگر دا چې ارکان کی داس حالت دې ته جوړه چې رزی نچېری بس تختی په مها لهم دې لپاره په دنیا په دنیا کې خيزن رسويده ولهم دې لپاره په آخرت کې آخرت کې عذاب دا اللہ زیم ساجد انا زیون سری دیر او نو لوي پوری ده الله روان کوم لوي عذاب او تملاوي ځکه حديث کې رازي خو هاروت په دې دنیا کې الله تقوخ ذيون کې خوځه مساجد انا خوځه ذيون سری بازارونه نو ډېر بهتري زيروان آو نو دې وجنه الله پر موږ ډېر عذاب او تملاوي دنیا کې په او خیرت کې هم را خاص الله قرار پر المشرق و مشرق ته و المغرب و مغرب کم تر اب ته ول نو چتا سوالي کې انت ورشي پس ما وجه الله رضا الله ان الله وشکال تعالی واسوان فر باز على العالمن کوالي نو وستا استاد ته علم چې کېده شي بازي زمانه کې تاسو ان الله کلا د تبی ارس کے عبادت کوش مشرک اور مد اللہ دی وقالو وایدی حجان ویسان ولیدی اتخذ الله کلیسلہ اللہ تعالی ولدا بچے سبحان پاکی د اللہ له اولاد نہ بل نہو بلکی اللہ د پرما جملہ زون دی پس سماوات دی پاس مانو کړي ولا د پس مکو کری کل اللہ طول دی اللہ تعالی تا نہ بل چا دا قانی طونا تا بدار دی عبادت, عبادت کوي کو بدی السماوات <سؤال> نشنا پیدا کوم کړي ټول تابع ده الله ولي دي الله قدرتونو دی طاقت والي بدی السماوات نشنا پیدا کوم کړي اسمانونو دي والله ته دسمو کړي الا قوا با کتي فیصلو کې امر نه او کار دی ایجاد او کار پین نمایه کولو پس وی له هدا چې تا کوم موجود شي په کوم پس موجود شي بس دا موجود شي جوړ شوی وقال الذين ويا كسان دعى لا مناج جهلان يا علم ورسلانشتا لولا يكلمن الله لخبر انك لا تلم سر محامخ او تاتيان يا ولينا رزمنت ايه معجزه يا معجزه مطلوب چي کوم مطالبي کو كذلك ان کرنگ الله جواب ورکي خبر کړه کسانه من قبل هم جوړان دي د دین او موسی عليه مثل قوله ددي شابحت یو شان شوی دي غروب اومذو نه ده دي دا غیظ مونن پاس دودم پاس جړونوالوی او دریم چې معجزه ولې مرضی الله بله شیرا غللی دا بیاننا تحقیق سره بیان کړی دي الایات دلال تصداقت د پیغمبر لکو مندا سي قوم تایو کنون چې ګین لري تسلی پیغمبر دا ان نار ابشکم تا تعال بالا حق که ظاهر له حق بشیرن زیر ور کون کین کان خلق تا ورنځین روح کی لرا ولا تصلو تفوز ونشي کوله انا ستانا ولا تصلو تفوز ونشي کولستان انا اصحاب جهنم مبارد خواندان د جهنم کې ولن تر زانه راضي کیګستا ان کا دستانه اليهود ولن حتى تر دې پوره تتبا منتم جيت تابيشه المله قوله يا بيامرا ان هدى الله بيشکه هدایتہ اللہ تعالی هو الهدى ها هدایت چکم الله ہدایت ګرځوره چیا په دې زمانہ کې دین اسلام اخیری دین دی نور دینونه اغه نکوبلیک نو اټکا هدایت دی ولا ان اتبعت بالفرس کټ تابع شي افاهم فاحشات تدری اشاره دیته او کچدی د خپل دین او خپل د خپل خواہش تابع ګرځولې مخک بلا ځای ولئن تمادى جبر بالبرص تابش يا اللهم قايشات الذري بعد الذي رست داینا جا کا چراغ لتا تا منل بيد وحنا علمنا ده حكمتنا مالك النبي ستارفارا بن الله جل تن تعالنا من ولي سو سو الان سير من سو مندگار الذين اهل كتاب اديناهم الكتاب الله جرك ديمغه يت کته ورات کی ییل یتلو نو ودیل لداخل کتاب حق تلاوتې په حق تلاوت د کتاب سره چې داوی هم حق ته انې په اوامر باندې عمل کړو داګ په منیتو نزان منکې چې هغه سمونه کړی دي اولائک نو دک حق تلاوت کوونکي خلک چې کمه یو منو ایمان لري به په قرآن او په پیغمبر او و کو به په قرآن باندې او په پیغمبر باندې هم الخاسرون هم دک پسند Thank <laughs> you.